Köszönöm! Megálltam egy benzinkútnál, hogy vegyek de a múlt heti volt. Mi az, amit akartam venni? 061-9-111-168 Na, ne a mobiltelefonomra küldjenek meg sajtést. Itt most miért van ilyen sötét? Ez eddig égett, emberek. Tessék. Az jó, hogy észrevetted, de mi lenne, ha föl is lenne gyújtva? Mindenek meglepetés. Ez tök jó, hogy ne kezdjek addig, amíg nem válaszolnak a kérdésemre. Mi az, amit szerettem volna venni, de nem kaptam? Pedig ma huszonkettedike van. Ott kellett volna, hogy legyen. Én azt hittem, hogy elkapkodtak. 061 egy Ha nincs megfejtés, előbb-utóbb elindítom a Fooz overture ami az egyik legszebb. Ez a lámpa nem még. Hogy hogy lehet? Nem tudom, Erre nem tudok válaszolni. A látási viszonyaim szükségesek. Ilyen amíg rádió volt, addig nem volt ilyen probléma. 0-1-9-11-168, aztán fel kell hívnom a hat hogy nagyon sokát nem várhatok. Ez egy 10 perces szám. Előbb-utóbb el kell indítanom. Tizenegy perc. 061 911 168 Hát csalódással töltenek el. Se vaj. A Durenellinek is megértem tegnap. Más kapcsán több is veszett mohácsnál. Tökéletes. Köszönöm szépen. Az egyik legszebb szupertrem Ma a 2021. április 22-e van és csütörtök. A pontos idő három perc múlva lesz reggel 7 óra. Halló! Igen, de a kérdésemre mi a válasz? Jó reggelt kívánok, egy újság lenne? Nem hallottam a bek beköszönését. Elnézést. Elnézést. Mondtam, megálltam egy benzinkútnál, akartam valamit venni, ezért késtem el. Nem volt. Mi nem volt? Mit akartam venni? Egy újság kérdezem. Hú! hú, hú, hú, hú. Ez nem Barkóba? Rá kell kérdezni. Székely gulyás. Székely gulyás nem lehet kapni Még MOL Jó, lehet kapni talán, hogyha már a Mársi megnyitott Amit ugye megevett a MOL Tele voltunk most termék megjelenítéssel Ha tehát 2021 április 22-e Csütörtök van, kettő perc múlva lesz Reggel 7 óra ez a Kejfej De ezt már tapasztalhatták, minden amit azt az napról tudni kell Vagy érdemes Az én műsorom, a műsor, a tévé, a rádió műsor Amilyen műsor van, az én vagyok a többi csak azért érdemes, hogy össze lehessen hasonlítani ezzel, és aztán a páromat ritkítom. 9 fok van, tudom, van ahol 8, és van ahol 10. 06, 1, 111, 168. Jó reggelt! Jó reggelt! Hávégélet itt De hogy akartam én Hávégét venni? Halló! Halló! Hello. 168 órát nem kapott. Dehogy de akartam 168 órát venni. Hát az, az mégiscsak ingyen járna. Félig meddig megnyugtató, ahogy telefonálnak. Jó reggelt kívánok! És a hot, a a hot magazint, hát erről van szó, drága asszonyom. Hát minden magyar, aki valamit magára ad, ma hot magazint vesz, erre képzelj el a remittenda volt De úgy volt kirakva, mintha az egyébként érvényes lenne. Úgy látszik, a kutak uh -huh. nem készültek még fel. Ön vesz ma hat magazint? Ki van szárva? <síns> gondoltam, hogy lesz egy ilyen páros egybevetés, hogy itt van nálam az új L, ami egyébként egy baromi szép lap, és van benne Munk Veronikáról egy interjú, vagy val, és ebből kiderül, hogy Nádori Péter a férje, én például egyáltalán nem tudtam, hogy Nádori Péter Munk Veronika férje, nem mint, hogyha ez lenne a legfontosabb vele kapcsolatban, és gondoltam, hogy párba állítom vele a Hot magazint, de hát milyen helyzetbe hoznak engem azzal, hogy nem lehet kapni? Hát, marad az internetes felület, talán ott már lehet kíteni. Nem tudom, azt nézem meg. Igen, de tudja, mint a szex kézzelfoghatóan, sehogy másképp. 06191168. Nincs már mit találgatni. Se HVG, se 168, se, rák, se izé újság, se székélygúlyás. 7 óra van. A legfantasztikusabb. Talán a legfantasztikusabb szupertrem szám, a Fools Overture. De akarnak telefonáljanak, bármivel kapcsolatban. Jajjaj! Ádám, lehetséges, hogy mire innen elmegyek, már nem lesz. Fogalmad nincs, miről van szó. 06, 1, 11, 168, figyelek, ha van mire. Arról tudunk, hogy a csak hangopció nem működik? Vagy legalábbis valaki ezt írja. Most már ketten írják, úgyhogy nem működik. Se reflektor, se hangfunkció, se tévé, se rádió. Milkovics, segítség! Erről majd szintén kell beszélni a stábbal, mert azért ezeknek nem adásban kéne kiderülniük. Tehát, hogyha ez egy profi műsor, én magamat profinak gondolom, tele amatőr vonással, amit soha nem akarok elveszteni. De azért az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy műkorcsoljázó korcsolja nélkül mennek ki a műjég pályára. Vagy, hogy uram, bocsánat, csak egy cipő van a lábán. Az, hogy elfelejt ruhát fölvenni, az a zákson tipikus esete, végül is ruha nélkül lehet korcsolyázni. Korcsolya nélkül nem lehet korcsolyázni. Valamint jég nélkül nem lehet korcsolyázni. Azért kicsi a valószínűsége annak, hogy a műkorcsolyázó imáron korcsajával a lábán csak úgy kifuta a műjégre, és kiderügyött, nincs jég. Mi a helyzet a hanggal, kedves Adam? Hm? Ő hallja. tulajdonképpen megnyugtató, azért volt már olyan, hogy nem tudom, itt vagyunk négyen, ötten, magunknak csinálunk egy tévés és rádió műsort. Kereskedelmi lett, megnyugtató. Néhányan reagáltak, tehát valahogy eljutott oda a kérdés. Ők a fizetett nézők. Klak, így mondják. Jön egy készüléken egy hang, a másikon jön a kép, a harmadikon az értelem. He waits in to lead home. Lehet, Ádám, hogy nálad van a hang, de itt már a harmadik üzenet jön, hogy nincs hang. So you tell me, Külnözi Krisztinával, Csordás Csabával és hompola Kristinával. Egyelőre ők jelentkeztek be. Ez az egész csak arra van, hogy az embernek semmi mondandója nincs, akkor foglalkozik a saját technikai körülményeivel, amivel kapcsolatban ugyan az első műsor esetén megmondta a tulajdonos, hogy nem illik, de hát egy tulajdonos is tévedhet. Ahogy Galambos Ádám is azt hiszi, hogy van a hang, és közben meg... Jó reggelt! Jó reggelt, remek a hang, kedves János! Értem, é, igen, hát érti, ez egy ilyen osztott világ, van, ahol remek a hang, és van, ahol remek a csönd. Jó, lőrincről voltam, így, így, ismer! Így, így, így, így, így <gül> igen, igen pedig lőrinc, igen. Hát nézzék, én vagy műsort vezetek, vagy a technikai körülményekkel foglalkozom, mind a kettő borzalmas, de ha a technikai körülményekkel foglalkozom, akkor itt pillanatok alatt a lesz, és még csak annyi se lesz, mint ami most van. Hát én pedig azt hittem, hogy végig mehet ez a szuportramp, és nem is beszélgetünk Jó reggelt! Jó reggelt! Na ugye vállam, hogyha beütöm egy 168-ból, akkor kettőfére opció jön ki a csak hang, illetve a videós rész. A csak hangnál nincs hang. Jó, hát akkor te is felzárkoztál azokhoz, akikkel vitája van Galombos Edemnak, aki szerint van a hang. Telefon belefér, hogy? Aztán elkezdek minden szempontból dolgozni, bár eddig is dolgoztam, és akkor nem fogok tudni törődni azzal, hogy mi a helyzet. Van mindenhol hang, hol kép, ott kép. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth! Szerintem a Tóth Csabából beszégetni, és ez egy mondatot mondani, hogy a Tóth most. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Na jó. beindultak. Jó reggelt! Oh. Egy a jó nevű senki, vagy a Stroman, egy Budi ellen film, ezeket láthatta. Nagyszerű, Péter. Azért mostanában azért van néha, gyakrabban van ütemérzék hiányod. Régebben ez ennyire nem volt jellemző. Mert hogyha még a mostani beszélgetés, elég gondoltál volna valamit mondani, de nem. Fia János vagyok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Essünk túl a beszélgetésünk feltétlenül legvidámabb részén, bár a maga részéről egyáltalán nem vagyok ellene, hogyha kacagunk végig a beszélgetés folyamán, de ez nem biztos, hogy így van. Um, abban a családban, ahol én dolgozom, mármint uh, lapcsaládban, médiacsaládban ott van egy új termék, amely átmetlen megszűnt, majd megvásárolták az Elmagazin, és abból uh, megtudtam egyebek közt, számos egyéb információ van benne, alapvetően nem én vagyok a célközönség, ezt feltételezheti, hogy uh, Munk Veronikának telex uh, a Nádori Péter a férje. Hát ugye ez mekkora jelentőséggel bír, de gondoltam, hogy ezt párba állítom a hot magazinnal, amit tegnap hirdettek, és ma megálltam egy benzinútnál, hogy vegyek egy hot magazint, hogy értesüljek és kezembe foghassam a hírt, mert szerint Várkonyi, Andrea és Mészáros Lőrinc összeházasodnak. Akar-e ehhez a hírhez bármilyen kommentárt fűzni, vagy komoly <tos> Nem gondolom komolytalannak, tehát nyilván lehet ehhez nagyon sok úgymond pulvárszintű, lehetne nagyon sok pulvárszintű és vittes megjövzést tenni, nem gondolom komolytalannak, azt se gondolom komolytalannak, hogy ugye néhány hete rubajban nyaraltak, vagy hosszú hétvégésznek, ez nem komolytalan dolgok, az a hétvége, ott Val sepára. Valójában azt kérdezem, hogy szimbolizál-e bármit, hiszen se ön, se én, de én egészen biztos és feltételezem, ön se vájkál mások magánéletében, nem vagyok plegykalap, ön se egy plegykalap. Fémjeleze bármit ez a leendő házasság, ha igaz? A, akkor mégis egy kicsit uh, bulvárpolitizálok, bizonyos szempontból érdekesebbé teheti uh, ezt a nagyon szamorú és nagyon szöld uh, magyar politikai helyzetet, nem jobbá, hanem érdekesebbé Ugye eddig az látszott, hogy van egy olyan ember, aki hát nem a, a e, intellektusáról ismert, hanem akkor ismert, hogy egy egyszerű gázterelőből gyakorlatilag Magyarország leggazdagabb emberelet e, tízében keresztül. Ez az ember azt mondta, hogy azért, mert gazdag, mert a miniszeren barát, köszönjük magasztó is mondta, hogy a óriási baj, viszont nyilván nem az intellektus, intellektusáról volt nagyon ismert, ezért az ideális prómannak lehet mondani, akiről ezzik nem lehetett arra gondolni, hogy bármikor ellen mondanak, amit szerelnek. Most viszont, ugye lesz egy olyan ö, ö, ö, tárja vagy felesége, ahogy a kulvánbírek mondják, akit nem lehet buta embernek mondani, orvosi diplomája van, a médiában nagyon komoly karriert ez, úgymond egy száta, és hát látjuk, hogy ö, ö, már meg is történt az első eset, akkor elment egy Dubajba, szó szerint ellent mondtak a személy aki ö, azt mondta, hogy ne nincs és Dubajba, ők kivenzett Dubajba. Ez érdekes, hogy ez a magyar politikát, de sem is Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, majd a beszélgetés végén némi menetrendről kell beszélgetnünk, vagy éppen az ellenkezőjéről, és megegyeztünk abban, hogy szemben a múltkori esettel most telefonon beszélgetünk, tehát ennek senki ne tulajdonítson különösebb jelentőséget. Maga a beszélgetés stílusa azért nem fog változni, mert ön azért képes eltérni a tárgytól, én meg képes vagyok nagyon sokat beszélni, Kösünk alkút, ön nem tér el a tárgytól, én nem beszélek sokat. Nagyon sok papír van előttem, ami valójában kronológikus sorba veszi azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt egy-két hétben történtek, és amelyek a legfontosabbak voltak, és amelyek az ön személyével kapcsolatosak, valamint alapvetően azzal a helyzettel van összefüggésben, hogy zuglóban önt indítja a Momentum, önt országgyűlési képviselőnek. Április 13-án, ami több mint egy hete volt, azt írta a 168 óra nem csitul a vita, a két ellenzéki jelölt közzuglóban, a Csetepatiba pedig már az MSP szexárdi jelöltje is beszáll, aki azt kéri, hatházitva mérkőzzenek meg a megyén jogú városban. Az alcim tó Csaba hatházi csak mandátumot próbál szerezni zuglóban, és örül igazán nem lehet azt mondani, hogy ne lenne nagyon odafigyelő és szorgalmas, talán az első kommentelő volt ön, újszerű megközelítés, ha egy politikusnak felrólják, hogy mandátumot akar szerezni, gondolom totiselő pedig meg szeretné tartani a mandátumát, ezért vett be minden eszközt, Fiala szerkesztő úr, ez én lennék pedig lelkesen segít neki, hogy lelkesen segítek -e neki vagy sem. Ez majd ki fog derülni a mai beszélgetésből, mert ha őnek is lelkesen segítek, akkor tulajdonképpen. Bár nem biztos. Az viszont biztos hiba, ha egy képviselő nem az őt megválasztó polgárok akaratát képviseli, már pedig az zuglóiak több választáson is megmutatták, hogy elegük van a mútyikből, és határozottan ellenzéki politikát szeretnének látni. Eddig szerintem csalódniuk kellett, de majd kiderül ősszel az előválasztáson. Ugorjunk egyel tovább, nevezetesen április 14-ére, ez egy nappal később van, előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzégi pártok, és erről még a kettőnk beszélgetésében lesz részletesen szó. Átmenetileg nagyon rövid időre felejtsük el zuglót, Uh, és azt kérdezem öntől, hogy tegnap a hat uh, párt, a hat ellenzéki párt kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy a veszély helyzetet feltehetően meghosszabbítja a parlament. Egyrészt azt kérdezem, hogy meg lesz-e az a mandátum többség, hogy megszavazzák, részről pedig ez milyen hatással lesz részint az előválasztásra, illetőleg milyen hatással lesz az országra, hiszen az ország nem csak az előválasztásról szól. Figyelek! Nyilvánvalóan meg fogják szavazni, megszavaznak mindent az, az együtt, hogy sajnos van egy uh, fületes képviselő, aki, aki már 50 napja, már több mint 50 napja lélegeztetőgépen van. Nyilvánvalóan nem behet részt a szavazásban, és ezért elméletileg, hogy a kéthalmat kicsit kérdéses lenne, de uh, van egy német nemzetiségi képviselő, aki mindent uh, a fületesnek szavaz fel, hogy egy ez azt jelenti, hogy vannak... az feltételezi, hogy a teljes ellenzék egyébként elutasítja, vagy ez még egyelőre nem nyilvánvaló? Igen, ugye, hogyha nem vágottak volna a szavamba, is akkor pont ezzel folytattam volna, hogy a, a, a, a, vannak olyan ellenzéki mondott képviselők, akik nagyon gyakran megszavaznak, besegítik a Fidesz, ha megnézzük a szavazási eredményeket, mindig többen szavaznak a Fideszel, mint hány Fideszes van. Ezek elsősorban a, a, a mi hazánk képviselői szoktak lenni, oda rossz e, gyakorlat, meg fogják szavazni ezt is. Akkor, hogy e, ha megszavazzák, akkor ennek e, egyébként valóban lehet az előválasztásra is akár e, hatása. Ugye tegnap az, az a szomorú volt, hogy már két e, polgármester is mint az először volna, elkezdte fejtegetni, hogy ilyen szölti dolgokat előválasztás, és nem szabad most politikával foglalkozni, nem szabad most az előválasztással foglalkozni. Én ebből azt javasolnám az ellenzéknek, hogy gyorsan zárják le azt a vitát, hogy lesz online előszavazásra, online szavazásra mód, ezt ennyi a hír miatt is gyorsan le kéne le kéne zárni. És hát azt pedig egy kicsit is belegontol, az érzi, hogy az mennyire e, forva terve a kormánynak. ugye A században állítanunk, hogy a stadionokba bevállaltuk, és kicsit bevállaljuk, hogy mi meg fogjuk tölteni a stadionokat. Ugyanakkor pedig ezt a jogidézseket összennek a... Pontosan ezt akartam a... kérdezni, és ha nem beszél rossz néven, én így beszélgetek, lehet azt mondani, hogy közbevágunk, de közben ön is közbevág, tehát ezt a formai részt szerintem felejtsük el, fontosabb az, amiről beszélgetünk. Nem. Azt kérdezem öntől, hogy ami ennél fontosabb, csak nem így kérdez az ember sajnos egyből, ön szerint a veszélyhelyzetnek hosszabbítása adott esetben szeptember végéig jogos, van alapja, vagy nincs alapja? A veszélyhelyzetek a kihagyatásének se lehet volna alapja. Ugye a veszélyhelyzet az egy netesek szó, amiről a kormány beszél, az egy jogi, e, egy, egy politikai beszélhelyzet. Ez egy teljhatalom, inkább úgy lehetne mondani, hogy a kormánynak azt Az, hogy beszélhelyzet van-e valójában, tehát van-e -e, járványveszély, e, az egy más kérdés. Ha a kormány megfelelően e, csinálta volna a dolgokat, akkor már nem lenne beszélyhelyzet. Jelen pillanatban veszélyhelyzet van, azért, mert a Magyarország az egyik legrosszabb teljesítő kországi járványvidelemben. Ez a része az ahhoz, hogy arra semmi szükség nincsen, hogy a kormánynak teljhatalma legyen, mindent eltifolhasson csöntben és kézzel vezérelve lophasson tovább és tepíthassa a tüntetéseket, telehessen semmilyen módon a kormány lépései jelenti, kirtakozni. Erre semmilyen szükség nincs, ezt nem kellett volna bevezetni tavasszal, sem nem kellett volna ősszel bevezetni, természetesen meghoztatítani sem kell. Azt kérdezem, öntől ugye még nem ejtettünk részletesen szót, de ha eljön a pillanat, akkor ez így lesz az Előválasztási etikai kódexről, de ön két nappal az elfogadása után azt írja a Facebook oldalán, hogy ne neked előválasztási etikai kódex, több barátunk jeleztem a Zuglóból, hogy nagy tömegben indított automata hívásokat valaki, aki közleménykutatásnak átszázva próbál lejáratni. Majd pontokba szedve azt írja egyebek között minden etikai kódex annyit ér, amennyit betartanak belőle, mindig a könnyebb megoldás felelősöket keresni, mint szembenézni saját hibáinkkal. Én egyike voltam azoknak, akik az ellenzéki pártok együttműködését szorgalmazták, ez ugye arra vonatkozik, hogy milyen kérdéseket tesznek, vagy tettek föl. Ebben a közvélemény kutatásban tudta, hogy 68, és most így is tovább. Most ezzel nem érdemes az időt húzni, illetve hát pontosan azt ismételném meg, amit őn aztán cáfolna. Ezzel kapcsolatban ezen a héten kedden Tóth Csaba azt említette, hogy nekihez semmi köze nincs az ég világán, de viszont itt van ön, aki különböző lejárató szórólapokat dob postaládákba és ezt egyébként meg is örökítették, és ott van a Facebook oldalán. Aztán némi tanakodás után el kellett jönni, hogy hát ez a Facebook oldal a jelen pillanatban nincs ott, lehet, hogy korábban ott volt, és ön pedig nagyon leleményesen mindjárt ezután a beszélgetés után Uh, ismét kommentelt uh, és egyben bemutatta azt a szórólapot amiben valójában tényleg nincsen szó az msp ről is nincs is szót uh, Csabáról, zuglónak elege van a Fideszből, zuglónak elege van a korrupcióból, zugló valódi változást akar, valamint az ön uh, e-mail címe nem mondom azt, hogy közvéleménykutatás kontra a szórólap, mert ennek így ebben a formában nincs értelme, de fűzzön kommentárt ehhez a témakörhöz úgy, hogy közben a kérdést értelmezze úgy, hogy arra válaszolni lehessen. Köszönöm szépen. Igen, először mégis, hagyd mondjuk egy ö, olyan három mondatot, amire azt fogja mondani, hogy a, nem a témához tartozik, de nagyon is folytárt tartozik, mert, mert nagyon sokszor ö, megkapom ezeket a éleményeket, és ezt tisztába kell tenni. Pedig uh, én ugye politikával foglalkozom többet, és aki többet foglalkozik a politikával, ennek arra, hogy a vitákat lefolytassuk. Jó esélyt arra, hogy minden körzetben találjunk egy jó jelöltet, és utána egy jelölt induljon a Fidesz ellen. Az összefogásnak az egyik tényeke az, hogy egy jelölt induljon a Fidesz ellen. Egy jelölt, hogy megtanultam számolni, három mondatról volt szó. Most már a 15-nél tartunk, legalább. Nem a 15 szerintem nem a 15 én elég hosszú mondatokat ezért nagyon fontos elmondani, és ezt elnézést megköszönöm, hogy itt lehetek, és <tos> haj, haj, meg majd könnyen. Tehát aki, aki az az érzés van, hogy a dolog, mert vitatkozott ellenzékiek, ellenzékek, ezt megmutatom. Ezt, igen, igyekezzünk normális körülmények között és utána legyen egyelő. A, a kérdésével tehát ez, ez a, a, a úgymond közönykutatás, és a szóra, azt megköszönöm, hogy én azt mondom, hogy a szóról abban egyetlen egy szó nem volt ö, ö, a MSZP jelöltjéről, és nem volt ö, ö, szó az MSZP-ről sem. Ez így van? Hogyha az MSZP jelöltet magára vett ezekből a volt, arról nem ö, nagyon tehetek. A másik szintű, egy nagyon csúnya dolog volt, ö, ö, maga a módszer is nagyon csúnya, ö, külföldön csinálják, ö, ö, ott is nagyon csúnya a módszer, amikor ö, úgymond, átverjük az embereket azzal, mint hogyha közben kérdéseket teszünk fel, de ebben ezekben a, a kérdésekben gyakorlatilag állításokat fogalmazunk meg, és egyáltalán nem tisztességes, és nem igaz állításokat. Itt ugye a leg, inkább politikai rágalom volt, ugye, hogy itt az összefogás rajta múlott volna 2018-ban, és ugye én vagyok a hibásra. Azért ezeket én tényekkel szervezetesen felfordulam. Uh, de maga a módszer a lényeg, nem tudom, és ezt így uh, kommenteltem, hogy én nem tudom, hogy ezt mi csinálta. Tehát azt se állítom, hogy a Tócsaba csinálta, azt se állítom, hogy a Fidesz csinálta, mint a kettő rossz dolog, tehát akkor, hogyha a uh, MSZ rendelte meg ezt az áldozási kutatást, az is egy nagyon csúne dolog, az, hogyha a Fidesz uh, uh, kampányonnal így az msz mellett Két lényegi kérdés van ezzel kapcsolatban, vagy talán több. Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzégi pártok, ez április 14-i -e hír. Árulja már el nekem, mert én nem jöttem rá. Az előválasztás de jóre megkezdődött? Uh, ugye itt, uh, Nem, egyébként ezt is uh, Erről is szerettem volna egy, akkor két mondatot beszélni, aztán számolja, hogy én egy kicsit csalálkozom, hogy ennyire heves módon elindult az MSZ-jelőkének, úgymond a kampánya vagy a reakciója. Abban hajlók egyeténet emberekkel, hogy az elővállapást nem kell, hogy nagyon hosszú naprend, nem lenne mérszerű, hogyha a következő hónapok csak erről szólnának, sok minden másról kellene ellenzéki oldalon beszélni Elnézést, egy szóval válaszolna arra a kérdésre, az előválasztás de júre, nem de facto, de júre megkezdődött? A, mindig egy választás, a, nem, nem egyértelmű a kérdése, egy választás, amikor kezdődik meg, az ugye Például a, az, hogy az... a kampány mikor kezdődhet, annak pontosan van dátuma a választás napjához képest. Az előválasztás de jure megkezdődött, vagy az előválasztásnak nincs dátuma, az permanensen van, csak vége van. Uh, én azt gondolom, hogy vége van. Jó, egy tehát akkor ezek szerint eleje nincs. Uh, eleje nincs. Jó, ez egy érdekes. Ez de jó lenne, igen. Ez hungarikus. A másik de, igen, de jó, per... lenne, hogyha, jó lenne, hogyha ha, ha, ha, ugye, lenne, hogyha örökben ebbe, ebben. Igen, van cél, de nincs tart. Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem öntől, hogy mit kezdene azzal a helyzettel, ha egyébként jövő héten kedden azzal állna elő imáron a nagy nyilvánosság előtt Tócsaba, Csaba, hogy függetlenül attól, hogy egyébként ő is úgy viselkedik, minthogyha egyébként hivatalos jelöltje lenne az MSZP-nek, ő azonban ezt valamilyen sajátos mozgással végzi el, mert egyébként saját magát még nem tekinti, más vonatkozásban nem tekintheti az MSP hivatalos képviselőjelöltjének, hiszen ezt az MSP nem jelentette ki, ő pedig nem jelentheti ki. Ezzel mit kezd, vagy mit kezdene, hogyha ezt hivatalosan elhangzol? A, csodálkozni. Talán valahol már volt is egy ilyen fél mondata, de egyébként csodálkozni különösen azért, mert ugye az Ugró tv hogyha megnézzük, ha felvonult a teljes emeltésvezetőekar, és gyakran tart mindenki arról beszélt, hogy ennyire jó jelölt a futúr, és hogy én nekem meg megyek meg meg meg valahova, nagyon máshova, ami megint csak furcsa egyébként. Tehát az előválasztáson én nem tudok más körzetet, ahol arról szólna már az egyik jelöltnek a futmak kampány, hogy megy a jelölt. Nem arról, hogy vitatkozzák, hanem arról, hogy megy el is. Uh, nem fogom tudni cáfolni azt, amit mond. Ezzel együtt magánbeszélgetésben az hangzott el, hogy ő még nem hivatalos képviselőjelölt. Az egy másik kérdés, hogy amiről ön a ugló TV kapcsán beszél az igaz. Az ugló TV a beszélgetésünkben önálló fejezetet képez. Uh, ezen a héten április 20-án is nyilatkozott uh, Tóth Csaba uh, a Kejfejancsinak, és ebben azt mondta, hogy etikai vizsgálatot kezdeményez hatházi ellen, ami egyébként megint mondás, hiszen ha egyébként nem indult el még az előválasztáson, ami egyébként már elindult, de nem hivatalos jelölt Tócsaba, akkor egyébként hogy indíthat etikai vizsgálatot, aztán ezt el is mondta, hogy úgy indíthat etikai vizsgálatot, hogy etikai vizsgálatot nem csak az indíthat el, aki egyébként az előválasztáson indul, hanem bárki. A hivatkozás. Pedig, hogy miért is indít önellen etikai vizsgálatot, amivel kapcsolatban jövő időben beszélt. Tehát arról volt szó, hogy készül a jogi anyag, de ez még egyelőre nem indult el, és hogy ki a címzet, arról is kiderült, hogy a hat pártelnök, tehát nagyon sajátságosan működik ez, de ebből kapcsolatban külön kérdés lesz. Ha a folytatja folytathatja az ellenem indított lejáratokampályt, akkor etikai kódex pontosan annyit is ért, és ebből nagyjából felzárkózik ön mellé, hiszen ő nagyjából ugyanígy beszél az etikai kódexről az etikai kódex elfogadásának másnapján. Két kérdésem lenne. Hol van ebben az etikai kódexben az, hogy egyébként mi a szankciója annak, hogyha az ebben foglaltakat bárki megsérti? A szépen mondom, hogy nem olvastam sajnos az etikai kódexet. Uh, uh, én Ajatt remélem, hogy az van benne. Jó, hát akkor volt, felejtsük el, ha nem olvasta, akkor ne beszéljünk arról, hogy mi van benne, akkor a háborús békérlő beszélgessünk, ha nem olvasta. Azt kérdezem... Oké, okay, rendben van, akkor legközelebb az lesz a téma, de az etikai kódexon ne beszélgessünk, mert ez nem a fantázia a birodalma. Azt kérdezem öntől, hogy az ön moralitása az etikai kódextől függetlenül. Mit mond az ügyben, hogy ön folytat-e olyan lejárató kampányt Tóth Csabával szemben, vagy folytatott-e, ami egyébként egy etikai kódexnek e, lehetne, e, tehát egy etikai kódexbe foglaltak alapján, emiatt el lehetne ön ellen járni, vagy ön ilyen cselekedeteket nem hajtott végül? Én természetesen úgy gondolom, hogy van. Tehát általán hivatkozott szórólokot mindenki olvadsz fel, amiból a szóról dolog lenne, hogyha jött magára veszi azokat a dolgokat. Én nem gondolom, hogy bármilyen indyoka lenne arra, hogy egyfajtűvöttságot forduljon. Természetesen hivatkozok vele, és természetesen úgy gondolom, hogy nem volt jó képviselő, és nem jó jelölt, de ez nem nem, hogy a drágalomann ez egy vita erről szól az elővárat, ez az igaz ugye én is majd arról eh hogy mi az amit mások kérnek, ez Jó csak van. ugye ön az előző beszélgetésben meg abbanokban az anyagokban amelyek rendelkezésre állnak önnel kapcsolatban abban azt mondta, hogy nem Ferenc hogy nem zugló lesz majd az ön kampánytémája, hanem Egyéb, dolgok, egyéb országos dolgok, de hadd mondjam el, hogy ebben a beszélgetésben, amely kedden Ferencváros nyilvánvalóan a diákváros kapcsán jött bennem elő, hogy azt mondta ebben a beszélgetésben Tóth Csaba, hogy ha érkezik hozzá felkérés, vállalni fogja a vitát önnel. Ennek nagyon örülök, hogy ezt volt szó, akkor először előtte... Talán egy-két nappal, amikor egyet a, a, a, a közménykutatást, úgymond egyes közménykutatást próbál szóval tettem, akkor utána a HVG-nek a kutatók szól egy kincs különös témánk, és e, nem fog mitatkozni. Énnek nagyon örülök ennek a változásnak, én szóltam is, meg is kerestem a civil választási bizottságot, a magyar prezesi, és felkértem őket, hogyha valóban van a másik szél. És akkor ezt ők menedzseljék le ennek a megszervezését ideig. A második kezdet a Kálmánolgáitnál Tordai Bentszéknél. Kálmánolga Bergdániel Tordai Bergdániel, Ugyanúgy és ez egy nagyon normális, nagyon jó dolog. Ebben is legyünk mások, mint a Fidesz. Az, a Fidesz az, amelyik nem hajlandó vitatkozni, nyíltan megtagadja a vitákat, és ez egy nagyon nagy van pár ilyen, nem hogyha ezt a tényt ebben az okból igyekeztem. Egy dolgot mégis említenék az etikai kódexből annyilag, hogy félolvashatnám ebben az etikai kód. Egyébként rövidebb, mint a háborús béké. E azt írja, hogy Jön egy pillanatra, azt mondja, a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Bizonyos szempontból van abban szerencse, hogy ön ezt nem olvastam, mert ebben olyan. Most ezt én nem fogom hülyeségnek nevezni, mert hogy jövök én ahhoz, de hogyha magánemberként beszélgetnék önnel, akkor azt mondanám, hogy hát ebben hülyeségek tárháza van. De. Um, ezt a mondatot, amely tehát így szól a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálba állítják, ez nem egyszerűen hülyeség, hanem egész egyszer árulkodva ez olyan, mintha lennének média kapcsolataik ja. a képviselőjelölteknek, és ez Kreciborhoz vezet engem vissza. Kreccibor volt az hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, aki beárasztak, ki tudta ár szerint az újságírókat, hogy ki mennyibe kerül. Ez ugye pontosan erre való, úgyhogy azért időnként talán azért lenne értem, hogy elolvasna dolgokat, mert talán mint lektor, vagy korrektor szólna azoknak, akik ezt megalkották, hogy legalább saját maguk fejére ne szúrjanak vádakat, anélkül, hogy a Fidesz megjelenne, mert ez alapján önmagában olyan vádirata az etikai kódex, ami után már nem is kell előválasztást tartani, de ez az én egyéni kis morbid megjegyzésem volt. Az, hogy ön alapvetően a Facebookon kommunikál, az pontosan azért van, mert a médiakapcsolatok azok így alakultok? Hát hogy reagáljak a hajszének is, amikor benne azt mondom, hogy egyetértek ezzel a magán véleményével. Annyit kell tudni, hogy én ezekben a tárgyalásokban, ahol ezeket kialakítják, nem vagyok jelen. Én nagyon örültem, hogy amikor úgy volt, arról volt szó, hogy az ellenzék egy komolyabb ellenállást végez az mtda székház történtek után és volt arról szól volt arra kilátás, hogy komolyabb ellenállással kív az ellenték akkor rendszeresen megkívottja voltam az egyeztetéseknek, és ez egy nagyon jó dolog, hogy egyetletnek ez az elmúlt éveknek valóban a legkomolyabb előrelépése de azóta ezekben az osztotkodásokban vagy ezekben a szabályrendszerekben vagy mostani osztotkodásokban, tárgyalásokban inkább eztek valóban a boldog, hogy ez, ez a mondat nem a nem a, nem a legjobb. És látja, most elfelejtettem valóban a A férjé. Facebook. A Facebook Igen, az, egy fontos, az egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően ö, az, hogy én a Facebookon úgy most kommunikálok, az, az egy klasikai dolog is volt a járvány, de úgy a klasszikus sajtótájút a trókat, ö, nagyjából befelektet. De alapvetően is az volt a tapasztalat, hogy a klasszikus sajtótájékoztatók, azok, azok, azok már egyre kevesebb mindenki érdekelnek. Tudnék, ha megnézzük, fogsz nézni azt a Fehér Ház előtt ezeket a sajtótájékoztatókat. Ugye a Fidesz uh, sajtótájékoztatóin a Bihadánsznál, uh, a, a, a, a náci pártnak a ott mindig rengeteg uh, kamera van. Ugye a Most már nem a van, jobbik a náci párt, hanem ami hazánk? Uh, Uh, hát a mi hazánk egyértelműen uh, nácipárt, és uh, a jobbikban voltak szerencsére komoly változások, mindenképpen a jobbikban a kormánykerületes uh, teljesen idő, hogy a mi hazánk is jobbikosodjon, és aztán lesz új nácipárt. Igen? <gül> uh, nem, erről szól a, mondatom a, a mondatom. a hosszú mondatom az arról szól, hogy gyakorlatilag uh, alig van már uh, mondom, kiketlen televíziózás, uh, uh, és gyakorlatilag a uh, uh, Azért van már egyetlen újság, mint az MTI, hogy nem MTI ne jöjjön el ellenzéki sajtótájékoztatókra, tehát más lett a művészet. Okay. Arra, ez... arra még, arra, bocsánat, egy dolgot megmondjak, mert ez fontos üzenetem, és nagyon sokszor szeretem, amit el kell hogy mondjam el itt is, hogy az az, hogy az, az, az, az ellenzéki részéről ez nagyon komoly optikai csalódás, hogyha azt hiszi, hogy a tény a ö, hagyományos médiát helyettesíti, ez nem igaz. Ebben önnek tökéletes, és, így, és ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg. A legutóbbi Tócsabával folytatott beszélgetés több mint 700 kommentárt ért meg, és hogyha ez majd bekerül a heti slágerlistába, valószínűleg dobogós helyezése lesz, még az is lehet, hogy nem is harmadik lesz, hanem följebb. Ugyanakkor arra hívják fel a figyelmemet, hogy ez mindenféleképpen mutat egyfajta érdeklődést, nem a 168 órán, bárhol. Ugyanakkor bér bértolnokok, trollnak nevezik őket, működnek közre abban, hogy ezeket a párbeszédeket szétrólkodják, aminek azért nem látom értelmét, hiszen ott van az eredeti hír, ami mindenek fölött való, ahhoz a kommentárok alapvetően hozzátenni nem tudnak, az egy ilyen sajátságos agóra, ahol emberek beszélgetnek, de annak semmi értelme nincs, hogy ott fizetett beszélgetők legyenek. Ön a saját Facebook oldalát figyelve, tanulmányozva saját maga, vagy bárkinek a megbízását, tehát az ön megbízására más kimutatta az ön szám, mára azt, hogy ön mennyiben váltja ki, mások is kiváltanak, de most én örök kérdezem, ilyen bértolnokoknak a tevékenységét és ha tud erről, akkor azt is meg tudja nekem mondani, hogy ennek mi értelme van? Ezeket ö, szoktuk figyelni, ö, és ö, vannak, vannak, vannak ilyen jelek, ö, és ö, vannak olyan posztok valóban, ahol jól lehet látni ezeket a jelenségeket, van ennek értelme, a, ez egy a, alapvetően Oroszországból indult módszer, ezt a dolgozták ki, és kibetlenül van értelme. Egyrészt hogy a Facebook algoritmusát, másrészt ezek a, a hadseregek valóban a, a, a gondolkodó emberek, tehát azokat, akik tudatosan keresik a híreket, azokat nem befolyásolják. De a, a úgymond a, a házgerős, mert a, a hajlom, a hát vannak. Oké, és a saját oldalán, illetve adott esetben az ön szemével kapcsolatos hírek kapcsán mennyire tapasztalja azt, hogy ön vonza ezeket a bértolnokokat? Vannak olyan posztok, amikor ezek kibetően megjelenek. Alapvetően én azért nem pár mert egyébként a facebook a a, az algoritmus szerint ezek, hogyha nagyon sok hozzászólás értedik, akkor egy kötelejre eljött maga az eredeti posz. Másrészt, viszont, probálisan ez politikailag politikainak, ez egy káros dolog, ez a tolhatsereg, mondom, ezt a putinék így hozták ki. Én még a Fidenza voltam, amikor ezt a kubatok már elkezdte fedzegetni az ilyen embereket, csoporozzon. akkor nem is egyeteket akkor még, eh, attól az időszakban még a nagyon sok nem tudtunk. De egyébként ezért is mondom azt, hogy a Facebook nem helyettesít Igen. sok mindent, nagyon fontos. Ebben tenni. minimálisan se fogunk vitatkozni egymással. A beszélgetés következő fejezete a ugló tv szól, amelyben április elsőjén harangozó Tamás állt ki mellett április hetediként talán az MSP társelnöke, április 14-én Hiller István, akivel kapcsolatban ő megjegyezte, hogy a vele való beszélgetés az Facebook hirdetés formájában is visszatér. Ezt követően én, aki korábban egyébként közreműködtem még a Zugló TV műsorában Bakás Tibor settenkedővel, de az még jóval lesz megelőzően volt, azóta június 1 után Murányi Marcel a tragikus körülmények között elhúnyt hajdan volt népszabadság és blikfőszerkesztő, aki a Zugló Információs és Média csoport KFT-nek lett a főnöke, létrehozta ezt a konglomerátumot, amely egyebek között a Zugló Tv-ről, meg a Zugrádióról is rendelkezik. Ezzel együtt, miután Horváth Csabával és Zuglóval jelenleg nincs hivatalos kapcsolatom, és ebben a formában nincs is kedven megkérdezni tőlük, Uh, ugyanakkor kérdezem öntől, aki az investigatív újságírás, mint képviselő folytatja hogy ahogy nem jött rá arra, hogy az ideál intézet, amely kérdéseket intézett az ön illetően zuglóban állampolgárokhoz, hogy a zugló TV, mert meg, nekem megvan a cég kivonat, de én nem kezdek el nyomozni a tekintetben, hogy az ott lévő emberek köthetők-e valakihez, de ön egyébként rájött arra, vagy van annak jelentőség, hogy a zugló TV kinek a tulajdonában van, aminek még egyszer mondom, elsősorban az adja a pikantériáját, hogy ez a zugló információs és médiát Kft-vel kapcsolatos előterjesztési anyag, ez úgy foglalkozik az zugló információs és médias csoport termékeivel, hogy közben az 5 per 4 pontban a zugló tévével, az 5x5 pontban a, zugló, a zugrádióval foglalkozik, és most nagyjából úgy beszélek, mint ahogy ön szokott beszélni. A, ö, ö, nem tudom még a tulajdonos úrnak a valószínűjét, vagyis kicsoda őt, de nevét nyilván a szép valakból meg lehet nézni. De nagyon érdekelés, fogok még ezen valóban fárkölt futni. Annyi biztos, hogy a annak a társzínek az 11-es színek korábban a sajtófőnöke volt. Illetve biztos, hogy de jó lenne, hogyha ez a szívi szalkatlanabb lenne, és nem hasonlítaná olyan nagyon a szíves szívikhez, ugyanis ha mondta három millió forintokat. Az, ahol önkormányzatról ilyenkor különösen oda kellett figyelnie, hogy választatta legyen. A maga a a, tehát a tulajdonos cégnek a vezetője, az korábban. Amikor ő fel. A, fel a, igen, ő, a, a, igen, ő a tulajdonos, Ferenc Gábor. A tulajdonos arra az tudunk, a második céget már ennél egyelőre. Tudom, de... Azt kérdezem Öntől, hogy amikor Ön fölvette az Ugló TV-vel a kapcsolatot, a tekintetben, hogy Önt is szólaltassák meg, és az a született, hogy Önnel kapcsolatban egy 13. keleti kábel tévének az ismételt anyagait adják le, így. tehát Ön ne panaszkodjon, hiszen reprezentációja ott van a Ugló TV-ben, akkor kivel beszélt? Pontosabban a... a... Ugye Momentum helyi vezetője Rózsandás volt, aki ö, írt egy levelet, és neki válaszolták ezt hivatalosan, tehát, ö, tehát ö, egy levelet, és ezt a ö, válaszlevelet kapta. Természetesen tetszik meg a válasz, hiszen ö, az, hogy délelőtt 11 órakor leadnak egy 16. kezdetben legajdott beszélgetés. Ez nem ugyanaz, mint hogy megtűnt a folyamatosan egymás után is tárán, a általában is a te előtti felsorolásban az emeszkedés politikusokat, és te nyitott meg más, bátor politikusai Ez természetesen az, nagyon szoború dolog lenne, egy az egész indulásoknak ugye az a üzenete, hogy üzenjék meg a választókat. Valóban nem csak Dublóban, hanem az egész országban meg szeretnénk üzenni, hogy máshogy fogunk csinálni a politikát, mint ahogy a Fidesz csinálja, és mondták között a, a, a média politika is. Hogy emeljem ki, hogy ami szomorú voltam ezen a zsugló tévés hogy engem a zsugló TV meghívott a stúdiójába. még azelőtt, mielőtt én, az én bejelentettem, jóval azelőtt, mielőtt én bejelentettem, hogy elénk, elindulok ebben a körzetben, más témáról lett volna szó szóval Európai Uniós pénzeknek, a, a, a, talán a Szent Kíványóral beszélgettünk volna az Európai Uniós pénzek elköltéséről, Ma, nyíltam, hogy itt be, jelentkeztem, hogy nem tudom, akkor ezt Ezt a meghívást, és ez, ez a kettő együtt, ez engem nyugtalanít, és a valóban nagyon hasonlít arra a dolgokra, amit például a epizódjában tapasztalunk. Ezt megértem, engem is nyugtalanítana. Ma, 2021. Április 22-e csütörtök van. Én ebben a rendben nagyjából 29-én, május 6-án, 13-án és 20-án dolgozom, még 21-én pénteken is, aztán könnyen lehetséges, hogy egy másfajta nyitó, már nyitással, a COVID utáni nyitással vágok 25-én, kedden. Ez azt jelenti, hogy van hátra még 1, 2, 3, 4 hét. És én magamnak azt a feltételt szabtam, hogy én akkor beszélgetek minden héten Tóth Csabával, ha minden héten beszélhetek önnel is. Az, hogy hasonló jellegű legyen a beszélgetés, annak szerintem sok teteje nincs. Nekem nem az a célom, hogy önöket összeveszítsem. Én ennek az önök kapcsolatának legfeljebb egy ilyen árnyéklevonata vagyok. Ha másról fogunk beszélgetni, a számomra nem fog hiányérzetet okozni. Önnek tehát most van egy perc gondolkodási ideje, hogy eldöntse, hogy az elkövetkezendő négy hét folyamán, lehetőség szerint fix időpontban beszélgete velem e, aktuális kérdésekről, amelyek alapvetően az ön tevékenységével kapcsolatosak, tehát nem a fociról akarom kérdezni, és nem Mészáros Igen, Nőrincről, e, valamivel rövidebb időtartamban, e, vagy pedig sem? Nem kell ezen beszélgetni, mert egy politikusnak ugye az a feladatra. Fülös ellenzéki politikusnak az beszélgetni kell, mert nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk az elszedni. Magyarulgy a válasz, igen? Természetesen a választ az igen. A kérdés a... az, hogy azt meg tudjuk-e beszélni, hogy adott esetben, mint most legyen Csütörtök 7 óra 5, vagy ez minden héten máskor lesz. Szerintem ez, meg, ez megoldható. Jó. Megoltható. Akkor vége be a naptárjába, tehát akkor 29., -e, 6., -a, 13., -a és 20., hogy utána mi lesz, azt még nem tudom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezeken a csütörtökökön 7 óra 5 perckor, vagy 7 óra 8 perckor, ma is késtem 3 percet, hívni fogom ment. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. Viszont halásra. Önök hadházi ákost hallották. Nem az elejéről indult 061911168. mondja édesem! So yeah, a Jó reggelt. Jó reggel kívánok, sabba odyana vagyok tud robot kisgyermekes anyuka, Arról miért nem beszél senki, hogy Hakázó hogy vagy képes összeállni első pillanatból fog vagy azt mondja, hogy ő mert... annyira nem ismeri az ugrót, De akkor ho... miért akart indulni? De ezt megbeszéltem vele az előző alkalommal, tehát ebben most nem fogok tudni részt venni önnel. Jó reggelt! Ha-ho! jó reggelt kívánok! De az előbb már beszéltünk, köszönöm szépen. Egy kör, egy menet, végre elsüthetem itt is. Jó reggelt! a troll gyanús telefonálók itt jelentős mennyiségű sót nem tudnak megnyelni. Engem átverni a palánkon lehet, de nagyon nehéz. Jó reggelt. Éj, jó reggelt kívánok! Én vagyok a Globor, húz éve itt élek és itt vállalkozom. És azért nem ágy is meg hogy... Hátházi úr, ezen a szóló én is megkaptam azt mondja, hogy 15 éve korrupció van, de hát akkor barát, vagy Gergely fidesz meg a jelenlegi vezetés is, hiszen Momentum is vezet most a kerületet. Hát ez bongaszás véleményem szerint, ez nem szeretné, a Fidesz megkerülhet. Ezt nem, nem, nem tudom eldönteni ebben a Fidesz van megnevezve, mint ennek a korrupciónak a magja szükség esetén felolvasom, ha gondolja. Az tény, de azt is megbeszéltük, hogy uh, nyilait elsősorban Tóth Csabára lőtte ki hatházi Ákos, ezekből a nyilakból a maga szerencséjére Karácsony Gergely kimaradt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Feláborít, hogy a tanács elment itt, itt kellene indulnia, és nem tettem. Tudom, hogy ott tettem, ott jöjjön vissza. Indították a rendszert, pár más rendszereket is újra lehet ne indítani ebben a formában, hogy a telefonhang, csak a rádióhang működjön. Ez azért történik, mert hogy jogos volt az önök észrevétele, mely szerint nem működik a csank hangfunkció, vagy van, ahol működik, és van, ahol nem. Amennyiben van mondandójuk az elhangzott interjú kapcsán, vagy bármi más kapcsán, 061-911-168 és még egyszer lejátszom ezt a kedvenc számat, mert teljesen beleszerettem. Ez a Fool's Overture. 061 Már lehet, Adam? Működ. Holnap 7 óra 5 perctől, vagy 7 óra 10 perctől Ugye ma úgy van, hogy 8 óra 4 perctől György Evics Bennedek, 8-25-től Zója Kataróva, Covid, holnap 7 óra 5 perctől, 7 óra 10 perctől kamarok itt. Uh, Filipov Gábor, fél tól Navracsis Tibor, 8 óra 5 perctől Helyszler András, aki követte a híreket a tapasztalhatta, hogy a ternapi köveslomóval folytatott beszélgetésben, megjelölt dátumot meg se kellett várni, és ez a vallásos bíróság döntött, méghozzá nem a masész javára, és valamikor 8 óra 40 tájékán Nemes Gábor kapcsolom, hogyha megfelel neki. 061-9 168 Működik. Köszönöm. Köszönöm, kedves Ádám. Aho, Ádám, köszönöm. Csak nehogy úgy tűnjen, hogy én csak itt izé lebaltázni tudok embereket. Küldök egy pár esemest. Elküldve. És hirtelen lement ez a telefonhullám, akkor ez... Mások nincsenek szegszert, Ja. 061 911 -168. Jó, hát akkor kikapcsolom magam és zenét fogok hallgatni, mert tetszik. 061 911 2021 április 22. egy csütörtök van, a pontos idő, 4 perc múlva lesz 8 óra, ez a Keifej Jancsi minden. Bilbao nem lesz házigazdája a nyári labdarúgó európa bajnokságnak, mintán nem tudja garantálni, hogy nézők előtt rendezhet mérkőzéseket. Bilbao. B, de Bilbao. ulat 1911 168 először 911-168 másodszor. Aki ezt hangszerelte, Szeretném elmondani, hogy általában egy interjú után szoktak lenni telefonok, 4, 5, 8, 10 az interjú függvényében, de az, hogy két perc alatt lebonyolódik három beszélgetés a legkülönbözőbb helyszínekről, és utána egyetlen hívása érkezik, ebben a formában most fordult elő másodszor ebben a műsorban, talán egy vagy két alkalom volt még, némileg gyanús. Hogy mi gyanús bennük, önökre bízom. 0619, 111, 168, senki többet? Átudok. Amit most mondok, arra nem kell, hogy reagáljál. Tegnap egy maliciózus megjegyzést ejtettem el. A Baronyi Krisztinával folytatott beszélgetés után, és itt mondom el, hogy nyilvánvalóan nem véletlen, de... A jövő héten már lesz Füriyes Balázs, de a múlt heti események okán sem a múlt héten, sem ezen a héten nincs. Különböző okok, ezeket itt nem részletezem. Ehm, mindannyian ebben az országban élünk, mindannyiunknak vannak örömei és konfliktusai. Ehm, nekem, akinek különböző emberekkel hosszú távú kapcsolaton van, amelyek így úgy alakolnak, bármennyire is hihetetlen, van empátiám. A ehm, report alanyaim irányában, akikkel valamelyes civil kapcsolatot is tartok, és ennek következtében, ha bár időnként hóhér szerepében tecelgek itt ebben a műsorban, időnként pedig meggyanúsítanak az ellenkezőjével, hóhér, se nem hóhér, az ellenkezője nem vagyok, és amennyiben munkai vagy egyéb örömeik gondjaik vannak, és ennek okán máskor többször vagy kevesebbszer vannak jelen, azt én tudomásul veszem ami pedig a maliciózus megjegyzést illeti, á, azt mondtam tenne a Baranyi Krisztinának, de még egyszer mondom, nem kell, hogy kommentárt fűzzi hozzá, csak mondom neked, hogy milyen szerencse, vagy nem szerencse, nézőpont kérdése megfelelő rész aláhuzandó, hogy a Fudár Egyetem az jelen pillanatban úgy tűnik, mint fontosabb lenne a kormánynak, mint a Nemzeti Galéria, á, és ez a Ferencvárosi helyzettel, valamint azzal a, Budapesti Közfejlesztési Tanácson ö, meg, hozott megállapodása van összefüggésben, aminek a Városliget is része volt, és aminek része volt a Déli Városkapu is. Ugye ez egy 2019. decemberi ö, Közfejlesztések Tanácsa ülés volt, ahol egyébként közt arról volt szó, ö, különböző ö, projektek kapcsán, de átfogóan, hogy ö, amiben nincs egyetértés, azokat nem folytatják, amennyiben nem kezdték el. Ez volt a malíciózus megérzés. Azt kérdezem... Valóban, valóban nehezen, nehezen tudok ehhez a malíciózus védhez mit hozzátenni, bár azért azt hiszem, hogy elég régóta beszélgetünk ahhoz, hogy egy műhely titkot azért megosztak veled, hogy nem csak azért figyelem a déli város kapu és vidéke fejlődését különös érdeklődéssel, mert Füriás Balázs az egyik leghatékonyabb és legjobb állami oldalon működő ingatlanfejlesztőnek tartom, aki nagyon sok projektet vállalt magára, és egyébként mindig kiváló minőségbe és határidőre befejezte, hanem azért is, mert mielőtt én állami vizeken kezdtem elkalózkodni, Eszterházi Péter után szabadon, ugye elég sokáig dolgoztam piaci ingatlanfejlesztőként, és tíz éven keresztül vezettem azt a projektet, ami egyáltalán fejlesztési telket csinált a déli városkapu korábban e, olimpiai falu részből, ez a művészetek palotájától délre található 9. kerületi terület még akkor egy más városvezetés volt, ugye, még ez igen. abszolút a Demszki időszak, 9. kerületben e, Gegesi Ferenc volt először a polgármester, e, kevesen tudják, de azért ott az egykori nagyvásártelepés környéke a 33 különböző a privatizációs során e, tulajdonhoz jutott e, ember kezében volt a telek önmagában, annak az egységesítése, a fejlesztési koncepció megteremtése, vagy a kvassai áttörés néven megépített e, infrastruktúra fejlesztés, ami biztosítja, hogy Cseperről, ha valaki a kvassai úton kifelé érkezik, akkor közvetlenül föl tudjon hajtani a Hungária körgyűrűre, ezek mind annak a koncepciónak a részeként készültek el, amin én több mint tíz évet dolgoztam. Úgyhogy ha magánemberként mindenképpen kifejezetten figyelem, és aztán amikor a Snowetta-féle terveket fogadták el a diákváros koncepciójaként, azt a Snowettát, aki megosztott első díjat kapott a Városligetben is, a Nemzetközi tervpályázaton, ugye a Sana és a Snowettát díjazta, a zsűri az anonim tervek alapján az új Galéria tekintetében, e, akkor pedig különösen örültem, hiszen a szána tekintetében, é, bocsánat, szmajta tekintetében a világ egyik legszínvonalasabb építész irodájával volt módon ligeti székben is együtt dolgozni. Úgyhogy kicsi a világ, de ez csak egy zárójeles megjegyzés, különösen Ha, lát, ha szókolom, látnád a, hogy fejlődjön. Látnád engem, akkor azt látnád, hogy éppen sms írok, hogy ki az SMS feladója legyen közömbös, és a kérdése úgy fogom föltenni, ahogy itt adódik, mert nem biztos, hogy szerencsés lenne, de az élő műsor varázsát nem szeretném kihagyni. Most el is küldtem. Az illető arra tesz utalást, hogy ott te akkor milyen cégnek a nevében jártál el van -e ennek jelentőség, és még egyszer mondom, én a céget itt nem óhajtom megnevezni, neked se kell, de ez, ez bír jelentőséggel, mert nyilvánvaló, bár itt most visszakérdeztem, hogy ennek mekkora jelentősége van, de nyilvánvaló, hogy aki ezt küldte, és aki ismeri ezt a tevékenységedet, az ebben árnyékos oldalat, oldalt is lát, és ez ugye visszatérve velem a te életedben. Én teljesen, én teljesen megértem, hogyha valakinek a, valaki a valóságot szeretné tudni, akkor ugye én a Groupius ZRT részéről delegált ügyvezető, igazgatója voltam ennek a projektnek, és valóban ennek a projektnek a tíz éves élet sziklusában három évig pénzügyi befektetőként az a Questor csoport is benne volt, ami aztán utána az zajosan omlott össze a pénzügyi tevékenységének köszönhetően, és nyilván nagyon komfortos, hogyha valaki szeretne itt látható vagy láthatatlan összefüggéseket találni, de azt hiszem, hogy aki ismer engem és tudja, hogy az ingatlan piacon milyen tevékenységet töltöttem be a Városvigetet megelőzően, az pontosan tudja, hogy alapvetően én ennek a Dunacity nevezetű projektnek voltam az ügyvezetője. Még egyszer mondom egy olyan generálkivitelező cég részéről, aki ebben fantáziát látott már egészen 2005-től kezdve. Áttérve a Városlégetre, György Javis beszélgetek, vagy ő beszélgetve, nem tényleg nézőpontkérdés, és általában az interjúim beszélgetések még akkor is, hogyha egy valatószékben ül az egyik, a másik pedig vele e, szemben, e, hogy nézőpontkérdések ki melyikben ül, hogy... E, Sokszor esik szó a mi beszélgetésünkben, vagy legalábbis nem kevésszer a kezdet-kezdetén létrejött KPMG felmérésről, ami ennek a Városligetnek a megtérüléséről beszél. Akarsz-e két mondatot beszélni arról én kedden? egy meglehetősen népszerűnek tűnő beszélgetést folytattam Elsimo Lászlóval, de előtte Máté Gáborral is beszélgettem kultúra, más-más vonatkozás, hogy semmi se fog, vagy hogy fog változni majd az élet Covid után, és természetesen Máté is a színház oldaláról közelítette meg, a kérdés pedig Elsimo László esetében, mint új miniszteri biztos a múzeumokról szólt, végeze majd, vagy foglalkozik-e külföldi példákkal, és változtat-e bármin? A COVID a tekintetben, hogy a COVID alá fog hagyni, és talán itt is hagy bennünket, hogy teljesen vagy részlegesen majd kiderül. De hogy vannak elképzelések, matematikusok és nem matematikusoké, hogy hogyan fog majd folytatódni az életünk COVID után, és ebben megjelenik az is, hogy kulturális intézményeket, persze más egy mozi, más egy színház, más egy múzeum, miképp vagy hogyan fogunk látogatni, vagy nem látogatni, mely pillanatban döntjük el, hogy elmegyünk, és adott esetben a kapujában megfordulunk, és visszafordulunk, ami korábban nem volt jellemző. Lesz-e ilyen felmérés? Van-e ilyen... Uh, vizsg... hát persze nem nagyon lehet még a világban, hiszen a nyitás még sehol se történt meg, de azt kérdezem, hogy ez egy releváns kérdése. Mindenképpen releváns kérdés, tehát ezt mi is izgatottan várjuk, hogy mit is jelent majd a nyitás, és ez egy mennyi ideig tartó és milyen folyamat lesz, és vajon maradnak-e lenyomatai annak, beleértve a külföldiek, kérdés. magyarok, budapestiek, vidékiek, ez ugye mind-mind a megtérülési szempontjából, vagy a forgalom szempontjából relevánsnak tűnik. Ez valóban így van. Én azt hiszem, hogy azért a liget megújítása, és ott is különösen a létrejövő új kulturális intézmények, illetve a létező kulturális intézményeknek a megújítása, ez egy olyan mágnes, turisztikai mágnesként értelmeztető, ami a valódi nyomatékát biztos hogy évtizedeken keresztül tudta leadni. Tehát én nagyon bízom benne, hogy abban az egy-két évben, amíg a pandémia velünk volt, és remélem most már minél rövidebb ideig lesz velünk, ez ugyan számít, de a nagy egész szempontjából értelmezhető változásokat nem fog eredményezni de tervezem, tervezzük is egyébként, hogy egy új e, tanulmányt készítetünk erről, bár azt látom, hogy a pandémia utáni világról e, végzett számításokat azért a jövőkutatás ingoványos talaja. Én igen. azt tapasztalom kint a Városligetben, hogy ugye a közparkoknak egy speciális jogi szabályozása van most itt a pandémia második illetve harmadik hulláma alatt, ugye a közparkok nincsenek lezárva, a közparkok látogathatóak, elméletileg akár még maszk nélkül is látogathatóak lennének, bizonyos szolgáltatások vannak korlátozva, tehát mondjuk egy vendéglátó helység, vagy, vagy egy lezárt fizetős kosárlabda pályát, ezeket nem lehet kinyitni, de alapvetően a közparki funkciók megmaradnak. És ahogy itt éldezik a tavasz, és egyre többen látogatnak ki a ligetben, én az ligetben is, én azt látom a saját szememmel, hogy Hihetetlen igény van az emberekben, hogy vissza tudjanak térni azokba a struktúrákba és azokba a működésekbe, ami a pandémiát megelőzően jellemezte. Úgyhogy én alapvetően arra számítok, ahogy mondjuk tavaly nyáron, ha az ember ellátogatott egy balatoni strandra, akkor is azt látta, hogy ott 2000 20, nyarán is ugyanúgy strandoltak az emberek, mint 2019-ben és az azt megelőző évtizedekbe vagy évszázadokban. Jó, de például Én most a szakemberek benne, arról hogy... beszélnek, hogy a nyár folyamán mennyire kiemelt hely lesz majd pontosan az általában említett Balaton, de hogy Budapest, amely egyébként vetekedett a Balatonnal, ha nem volt népszerűbb, elsősorban a külföldi látogató hiányának okán katasztrófasújtott a terület, marad, vagy majdnem az? Ez a Városligetben ugye az elmúlt 5-6 évben én nagyon sok születésnapon vehettem részt, és az elsősorban nem emberek születésnapja volt, hanem a cirkusztól az állatkerti át számos intézménynek a 100. 150. születésnapját ünnepelték. Azért ebben a 150 éves ciklusban háborúk, járványok, különböző nehezebb és könnyebb időszakok is voltak, és ezek az intézmények mind főnix madárként föltámadtak a magarokat, magar amikor fejés. elvesztették. Tehát mi azért ilyen szempontból a kulturális intézményeket nem évekre, hanem évtizedekre, sőt évszázadokra hozzuk létre, úgyhogy bízom benne, hogy eljön az a pillanat, amikor megint csúcsra járnak. Tévedtem múltkor, mert még egy pont maradt a városliget lassításai, vitairól a főváros elképzeléseiről, és ha bár már egyáltalán nem vagy benne biztos, hogy a főváros elképzeléseim ma nagyjából ugyanúgy festenek nekem, mint korábban, ezek mind olyan releváns pontok voltak, akár igazolva, akár cáfolva, amelyek egyébként közbeszéd tárgyát képezik. A kilences pont így szól. A Pávaszigetre egy kisebb rendezvényteret álmodott a kertépítészeti koncepció. Azt gondoljuk, hogy a Vajdahunyadvár belsőben a Hősökteren és az 56-osokteren alakulnak ki olyan nagyobb burkolt a Városlégeten belül, ahol kis és közepes rendezvények, időszakos vásárok, STB, STB, a Páva-szigeten ilyen funkciót nem javaslunk megvalósítani, és van egy másik történet is, egy másodperc türelem, csak a az a papír itt van nálam. Gyakorlatilag a Páva-szigetről szeretnélek téged kérdezni, mert erről viszonylag kevés szó eset esik. Valóban így van. Igen, Ugye, itt, itt, igen, ez a másik, erről beszélgetünk. milyen volt a tű alakja 1820 és 94 között, majd a millen készülődve betemették a patakmervét, és megszűnt a Pávasziget. 2016-ban terveket látszik, hogy a tolmai ismert alakjában szerepel, semmi Pávasziget, 2017-ben jött az ötlet, hogy építsék vissza, hogy ez mindig az-e, vagy sem, nem tudom, ez egy blogbejegyzés, miért, tudod, hogy mennyi beton nyel el, stb. stb. Pávasziget. Először röviden és tényszerűen, tehát a nemzetközi tervpályázaton kiválasztott tájépítész a Gartent Stúdió pont azzal győzte meg a zsűrit a tervének nagyszerűségéről, hogy visszanyúl az eredeti neb ilyen tervekhez, és elég bátran nyúlt hozzá a parkhoz. Ugye ebben van egy-két markáns rész, ami kiemelten fontos volt Rosszár Györgynek és csapatának, ami folyamatosan megtervezett, és ebben az egyik a Városvigeti Tó, amiről... Itt is szeretném tisztázni, hogy ugye itt egy mesterséges tóról beszélgetünk, amit egyébként a Széchenyi fürdő elfolyó termávize táplál elsősorban. De nyilván mindannyian nagyon szeretjük, és mindannyiunk mentális térképén nagyon hangsúlyosan jelent meg. Ennél a tónál álmodta meg az eredeti szigetnek a visszaépítését, ami tulajdonképpen egy csatornának a kiépítésével tud ismételten létrejönni aki sokat jár a Ligetben, az el tudja képzelni, hogy nagyjából a Vajdahunyad várán a Hősök terétől távolabb lévő része, nem, hogy a Vajdahunyad vár árokként a Városligeti tó, és itt egy mellék ágként elindulna egy ág a szécsényi fürdő irányába, ami egy kanyarral nagyjából a jelenleg létező Robinson étterem magasságába ismételten visszakötne a Városligeti tóba. Ezzel a már létező Széchenyi sziget, ugye a Széchenyi szigeten található maga a hunyatvára, mellett létrejön egy másik sziget, az úgynevezett Pába sziget. Abban mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy itt semmilyen kiemelt rendezvényi funkciót, vagy valami uli negyedet senki, leginkább a Városliget CRT nem szeretne létrehozni, de reflektálnék a feltett kérdésedre, sőt, ha megengeded a fel nem tett kérdésedre is, ahol múlt héten említetted. Erről, erről ugye, a dologról nagyon kevés szó esett, úgyhogy tiéd a terep. Egy újságcik is született ebben a kérdésben, és egy kicsit távolabb kellene lépjek ebben az ügyben, mert ugye az elmúlt időszakban rendszeresen előjön a város kapcsolatban a, a buli negyed kifejezés, a rendezvényeknek a kérdése, és egyáltalán a ligetnek a használata és a használatnak a mennyisége. De ez a diskurzus egyébként is jellemzi most a közterületek kérdéskörét, hiszen a norma is erről beszélgetnek, amennyire figyelem a kérdés, vajon jót tesz egy népszerű területnek, hogyha fejlesztik, és ezáltal a népszerűsége és a használhatósága is valószínűleg még tovább nő. És ugyanez a kérdés a Városliget kapcsán. Mi a feladat? hagyni a pusztulatnak, gyakorlatilag egy népligeti minőségbe, ebben az esetben nyilván kevesebben látogatják, vagy attrakciókkal együtt, amiben beletartoznak adott helyzetben, a Rozália jellegű borfesztiválok, vagy egy Budapest maraton futóverseny, hogy kiemeljek egyet-egyet, szóval különböző rendezvényekkel és különböző attrakciókkal kell megújítani. Mi amellett tettünk hitet, hogy a Városligetben sokkal nagyobb a potenciál annál, mint amit az elmúlt évtizedek jelentettek, ahol rossz minőségű tömegrendezvények, május elsőjék szakszervezeti majálisok és gyereknapok nem a tartalma miatt, hanem a szervezés minősége miatt uralták ezt a teret, lelakták az egész városligetet, és nem volt meg az ehhez szükséges infrastruktúra. Mi azt gondoljuk, hogy a ligetet igenis lehet úgy fejleszteni, hogy egy, -egy kiemelt nagy rendezvénynek jelentősége van, és fontos, hiszen az emberek keresik ezeket a városligetbe. Ezeknek jövőben is terepele a liget, és természetesen olyan minőségben, hogy ez mindenki számára, a széles közönség számára is elérhető legyen. De ebben nincs kiemelt szerepe a Páva szigetnek, Az eredeti tervek alapján is ezek a rendezvények egyfelől az egykori felvonulási téren, ahol a kialakuló promenád a 8. fős bílgarás tetején itt tudnak létrejönni, illetve pont a vajdahunyad várha udvarán és előtte lévő területre álmodta okay. meg a tájépítést. Mi ez a Pávasziget? Ez a Pávasziget ez tulajdonképpen egy tájépítészeti egység, tehát e, e, amit vesz a városzigeti tó e, egy ilyen elkülönülő része, mint a, a Mimózadon, vagy a Műcsényi Mihály Botanikus kert vagy éppen a Vajdra vára a, a szécsény szigetten együtt. Ez mennyiben e, olyan, mint rója, amit ki kell ásni, mert az időbe betemette. Ehhez kell egy, kell egy, a tavat ki kell bővíteni, tehát itt azért van egy relatív erős beavatkozás a tájépítészetbe. Itt természetesen ennek a csatornának bizonyos részei azok felelhetőek, bizonyos részei nem felelhetőek, de ez a tájépítészeti terveken egyébként a Városliget ZRK honlapján teljesen. Ezek a, a munkálatok hol tartanak, hol nem tartanak? Ezek a munkálatok jelenleg előkészítés alatt vannak, ugyanis az egész, a rehabilitáció és tónak a helyretétele az a ligetberuházás, a parkberuházás ötödik üteme, jelenleg ugye éppen a negyedik ütem fejlesztésében vagyunk, ami azonban a zeneház és a Nétrajzi Múzeum környezetével, és egy nagyon fontos előfeltételnek meg kell felelni, a Kóskáról sétány lezárásának meg kell tudnia történni. Ehhez hiszen itt van egy olyan része, ami gyakorlatilag a Kóskáról sétány alatt egy híttal ö, megy át, és a előké sétány lezárásának előkészítése az jelenleg tervezési fázisban van, tehát nem kell arra számítani, hogy holnap parkológépek jelennek meg, és egy tórész kezdenek el kialakítani, vagy a Páva-sziget kivitelezésébe kezdünk. Köszönöm szépen! Két ö, nagyobb beruházásnak majd ezeket csak említem, mert most nem kapnék bele ezeknek a részleteiről lehetne majd a jövő héten szó, illetőleg hát mindazt, amit a, az idő felhord, az egyik a szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés, amely mindenféle szállításokkal kapcsolatos, ez kivéve a személyszállítást ugye, ez a van összefüggésben, hogy a teljes műtárgy állománynak a költöztetése, a másik pedig a, a zeneházának egy kiegészítő, kiállító ter, hangszer simogatóval ezen négyzetméteren is, amelyről még korábban írt a K-monitor, és amelynek megvan szintén e, a közbeszerzési értesítőből való itt van előttem, de ezekben most nem kapnék bele, mert hogy ezek nagyobb falatok. Van-e olyan, amit én nem említettem, aktualitás és megosztanád a nagy érdeművel? Szerintem ezekről a kérdésekről majd a jövő héten beszélünk. Oké, okay, de már szóval rendelkezésre? Nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Egészség? Én köszönöm. Szerencsére minden a legnagyobb rendben. Nagyon szépen köszönöm, maradjon is így nálad, feleségednél, összes gyermekeidnél, tudom a kettő fiúnál, és mindanná a családhoz tartozó embereknél, akiket kiterjesztve a végén, mint egy ilyen filmben az egész országot látjuk. Ennél fontosabb most nincs. Máskor is így van, de most különösen. Köszönöm szépen, szia! Én köszönöm, szia! Györgyevics Benedeket hallották. Rövidesen kapcsolom Zója Katarovát, most az önöké vagyok a Katarova után pedig ill a a kerek. Holnap 7 óra 5 perctől Helyszler András. Hülyeségeket beszél. Holnap 7 óra 10 perctől Filipov Gábor, 7 óra 32 perctől Navracis Tibor, 8 óra 4 perctől Helyszler András, és 8 óra 40-től Nemes Gábor. Szokásához híven eddig Navracis Tibor jelzett vissza, egy eminés. 0 1 9 11 panasz, öröm! Jó reggat! Jó nem úgy volt, hogy lesz a fűriás is? Uh, uh, úgy volt, hogy lesz a fűriás, de kimentette magát erre a hétre is. Erre, ezt említettem a györgyevics folytatott beszélgetés legelején. Uh, amikor visszatér, akkor erre rá fogok kérdezni. Um, én most csak azt tudom neked mondani, hogy ezen a héten nem lesz. Oké, okay, rendben. Ha látnád a tévében, akkor szétvált karokat is látnál. Nem akarok olyan mondatokat mondani, amelyek ilyen tolányosak és jó de a mai kelyfejancsira már egy tízes skálán egyesre se jellemző. 061911168. Jó reggelt kívánok! Miért volt rossz az érzéke, amikor mondtam ezt a az, az, jó nevű senki, vagy a stróman? Az, azért, azért, Péter, mert ennek semmi jelent. Azért, mert ez rossz vicc, tudod? És de mi... ne, nem viccek volt, nem viccek volt. Halály, a hatádi beszélget, előtt rá szántam, a zugló tévés... Én ezt, most, ezt értem, de nem jó pofa. Péter, ezt értsd hát, meg. Ez, ezt értsd hát, meg. Hát. Azt hittem, hogy valami olyasmit mondasz, ami, ami a, ezt a beszélgetést megelőzően egy olyan dolog, amit én nem találtam, meg fontos, és a figyelmembe ajánlod. Nem egyszerűen az ütemérzékeddel van baj. Mint aki fonalat veszít. Jó jó, igen. Tudom, hogy a Zsordzsás a Benedeket eh, folytatott beszélgetés közben találtam, mert nem be lehet szókorni akartam. Voltam már az ügyet, ami egyébként az a része, ami két van, az tényleg nagyon szép, folytató leppal, az a, a, a házat, És hogy azon csodálkoztam, hogy voltak a sportpályák, remekül kocsorattak, kocsorattak. És most Bak, az... akartam megkérdezni, hogy ez hogy van, mert hogy állítólag azok a pályák zárva vannak. Megkérdezem legközelebb. Össze. 061-911-168 Szexádról, Debrecenről, Sopronból, senki. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt kívánok. Azt Jö kérdezem reggelt. Öntől, hogy ma 2021. április 22-én csütörtökön, 8 óra 31 perckor, a pandémia kapcsán nincs lejárt lemez, de valójában... Én, aki ezzel sokat és átfogóan foglalkozom, azt érzékelem, hogy az egész mérhetetlen gyorsasággal halad a politika irányába, és ami orvosi mondandó van benne, az egyre kisebb és egyre inkább a szakma részére marad meg, mert ami egészségügyel kapcsolatos és szakmai, az másodpercek alatt a politika áldozatává válik, egyebek között azért is, mert itt a ki tudja a hanyadik hullám végén azért olyan nagyon sok nóvum, olyan nóvum, amit egyébként érdemes a nagy érdemi orrára kötni, lehet, hogy elhamarkadott kijelentés, de nincs. Tehát amire ön felhívta a figyelmemet, és nagyon okosan tette, ugye, ami a válasz online -on megjelent élő Anita interjúban, aztán egy Vörsgergelgel folytatott beszélgetés, melyben azt mondják a járványmatematikusok, amit egyébként mondanak és elmondják a számításaikat, majd kimentik magukat kvázi szijártó Péterként, amely egy nem hétköznapi beszélgetés volt az ATV egyenes beszédében, mely szerint ők elvégzik a szakmai munkát, de hál' Istennek nem nekik kell döntést hozniuk. Ott valójában a veszett fejsze nyele jön elő, hiszen egyébként ezeket a matematikusokat kárhoztatni azért, amit egyébként elmondanak, de nem feltétlen ennek mentén alakulnak az események, teljesen fölösleges, akik ezeket a döntéseket hozzák, ők zömében megszólíthatatlanok, ők valójában napi árfolyamon árulják azt, hogy mit miért tesznek, beleértve, hogy hirtelen változtatnak rajta, és amikor Szlávik Slávik János adott esetben az ATV Start című műsorában azt mondja, hogy nem biztos, hogy a színházakat ki kell nyitni, akkor legfeljebb annak, annak a hangját tudom átadni, hogy iridlem az ATV Start műsorvezetőjét, mert hogy én egyébként engedélyt sem kapok arra, hogy Szlávik Jánossal beszélgesek, de ez már megint politika, hiszen miközben én egyébként egy létező kontaktom kapcsán föl tudom Szlávik Jánosra venni a kapcsolatot, aki rendelkezésre állásáról biztosít, de tudast, tudatosítja bennem, hogy ehhez engedékel, majd amikor az engedélyt kiadó közli velem, hogy Szlávik János nem ér rá, akkor ez az a zákson tipikus esete, nem akarásnak nyögés a vége, valaki, aki biztosít arról, hogy beszélgetne velem, azt nem hagyják megnyilatkozni, de ez megint médiapolitika. Mi az? ami ma kurrens és ami ma megosztandó a nagy érdemivel, ami az egészségügyre tartozik, és nem a azért. Hát, én egy kicsit más véleményem vagyok. A matematikusoknak annyi felelősségük van, hogy figyelmeztessék azokat, akik döntést hoznak, hogy itt baj van. De, ezt, de, ezt ezt történt. de ez megtörtént, tehát megmondták, hogy ők ezt elmondják, és ezt követően úgy döntenek, ahogy döntenek. Jó, de én úgy érzem, hogy amit ők kiszámolnak, az nagyon kedvező, ahhoz képest, amit mi... merülnek más adatai itt. vannak? Én szerintem olyan módszereket használnak, amit erre a vírusra nem lehet használni. Egy-kettő... Uh, már uh, megjelentek ezek a cikkek, ami szerint igazándiból nem is lehet kiszámítani. Csak két esetben lehet pontosan uh, előre mondani vagy kiszámítani uh, a járvány menetét. Uh, egy, amikor semmiféle kontroll nincsen, kettő, amikor teljes kontroll van. Az összes többi, ami úgy értem, hogy lockdown. Az összes többi, ami közte van, azt kiszámíthatatlan, és unpredictable, ahogy szoktuk mondani. Ez, ez azért, azért van ez, hogy egyes emberek ebből a törzsből, az egyik napon kettősfél millió embert mondanak, ami szükséges a nyitáshoz, a következő napon három és fél, én szerintem most négy milliónál tartunk, de volt olyan ember, aki 8 milliót is mondott. Utábból az operatív törzs szakemberek. Hát ez elfogadhatatlan, én szerintem ez itt ez nem. Én úgy gondolom, hogy tartani kell magunkat ahhoz, hogyha a gyerekeket nem oltjuk be, akkor az összes többi emberbe kell ottni, minye hamarabb. Olyan nincs, hogy most kit is fél, és minden nap ez változik. De, de senki nem kérdezi, és szerintem ebben az interjúban is. Volt olyan, hogy hát nagyjából kit is fél, és akkor beleszámoljak, Azokat is, akik átestek a betegségen, és azokról nekünk nincs statisztikánk, én szerintem. Magyarországon nincs olyan statisztika, hogy hány ember esett át a Covid-on, egy, kettő, és ezekbe kialakulti -e a védegség ez a fontosabb része a dolognak, mert nagyon kevés emberbe alakó tartós védettség. Hát ami a statisztikát illeti, azzal azért is van probléma, mert ugye a kínai vakcina kapcsán nem elég, hogy a Lancet nem azt állította, amit Mencer Tamás mond, és akivel való kapcsolatomat, magányájték kapcsolatomat, azzal védem, hogy nem beszélgetek vele. Ezt egyébként nem bátran, de azért is mondom, mert nincs értelme, tehát amikor valaki politikailag közelít egy vírushoz, akkor onnantól kezdve nincs értelme beszélgetni, majd visszatérünk Én. egymáshoz, azt követően, hogyha a Covid-nak vége lesz, ha visszatérünk, de eh, amiről ön beszél eh, ott valójában azért is nagyon fura a helyzet, mert miközben Sarkadi professzor eh, sürgeti, és mások is, hogy legyenek felmérések, Merkeli Béla azt mondja, hogy elég Szeptembertől közben az én környezetemben többen is vannak olyanok, akik egyébként ilyen vizsgálatnak az alanyai. Egyébként ezért nem kapnak pénzt, mert ennek már erről is volt szó, de ezt egy olyan együttműködés keretében csinálják, amiben adott esetben a kórház védelmében nem szólnak, mert hogy ezzel kapcsolatban nincs egyenes iránymutatás, és ez megint a politika területére visz bennünket, mert a kérdés az, hogy hogy lehetséges egy ilyen jelenség, ami abszurdum, Nem csak az abszurdum, hogy valaki a úgy idézze, hogy az nem pontos, hanem az is abszurdum, hogy legyen olyan vizsgálatok, amelyek nem publikusak, miközben nem is illegálisak, akkor mégis az milyen, e, és, és akkor megint ott vagyunk, ahol a partszagad. Hát én szerintem itt arról van szó, hogy ők nem vállalják el azokat a számításokat, vagy a kutatási eredményeket. Hát itt azokra kell rábízni, és én szerintem itt nagyon sok ilyen ember van, epidemiológusok főleg, akik valóban ki tudják számolni, mostani állást, a pandémia, vagyis a járvány mostani állását. Ez az ember, aki nyilatkozott, én úgy emlékszem, mérnök volt. Hogy mit keres ebbe, én azt én nem értem. Komolyan mondom, mert itt ahhoz is nagyon sokat kell írteni, hogy mit tud ez a vírus. És ez a vírus típus dőkeretesen különbözik mindent, ami eddig volt annyira más, és más a logikája, más a a terjedésének a mechanizmusát. Tehát azt, hogyha kiszámoljuk azt, hogy az R, az úgynevezett R egy alatt van, amikor kevesebb fertőzés van a lakosságra nézve, az összlakosságra nézve, azt semmit nem mond ebben az esetben, mert egyetlen egy góc pont Egyetlen egy pont ebben az országban elég, hogy újra kezden terjedni a vírus, hogyha olyan mutással van szó, amiből bőven van mostanában például az indiai. Önnek van arról, igen, az, indiai, az indiairól mit lehet tudni? Az egy, úgy hívják, hogy dupla mutás, azt uh, egyelőre nem lehet uh, sokat uh, tudni, uh, az világosan terjed olyan tragikus helyzet van, amit nem lehet leírni, nem is szeretném, az egymillió az új fertőzőt van naponta. Szóval ez, ez szerintem, hogy is mondjam, olyan tragédia, tiszta tragédia, és hogy abból kijutott. hol van? Azt hiszem a legtöbb mégis delikörnéken. környéken, ott, ahol sűrűn területek vannak, nem a vidéken. Tehát egyelőre más de, földről, de nem egy látogatottad. Tehát... Uh, de szépen, ott, ott lockdown volt, nem nagyon követtem, úgy, úgy emlékszem, hogy egy darabig lockdown volt, és nagyon jó sikerült le szorítani a vírus, uh, és naponta kevés uh, újfertőzőt volt, gyönyörűen nézett ki a dolog, és utána um, nagyon lassan indult az otási program, és hirtelen megjelent ez az új vírus, ami akkora tragédia, ami abszolút leéghatatlan. Úgyhogy ez minden, minden erővel meg kellene akadályozni, hogy ilyen történet. Mondom, hogy ez, ezek a mutások a, egy globális világban pillanatok alatt terjednek. Szóval nem hermetikusan nem tudja Magyarország sem lezárni a határait, Ez szerintem kevés ország tudja. De, de uh, amit én uh, szerettem volna régebben is kihangsúlyozni, hogy ezt a járványt kizárólag egy uh, uh, módszere, csak ótása nem lehet leállítani. Itt mindenképpen az úgynevezett szociális távolságot is be kell égtetni a védekezésbe. De nincs más. És uh, hogyha az ember megnézi, én tegnap elküldtem ezt az interaktív táblázatot, a Guardianban megjelent, ami a halálos esetek és az átotottsággal szemben lett a görbe lerajzolva, és Magyarország azok, azokhoz, az országokhoz tartozik, akik, amelyekben magas átotottság van, és magas a halálozás. Hát ez... Ez, ez, ez nagyon meg kell tudni magyarázni. Ez egy paradox helyzet. Mert van olyan ország, mint például Ausztrália, ahol az átlótottság 1% körül van, és a halálesetek január 31-e óta nulla, nulla. Szóval ezt ez meg kéne tudni magyarázni. Magyarországon ez a százalék 48,8, és például Csillébe 68. És még több poláleset van. Szóval ez egy paradoksz. Szóval egy ilyen matematikusnak meg kell tudni, ez a dolga egy ilyen törzsben. Én ott gondolom. És az én munkámban például a pontos számítás nagyon-nagyon fontos. Hogyha egy vakcina nincs ról kiszámolva, és uh, itt uh, um, 100 milliárd vírusról uh, uh, van szó egy, egy adagban, Hogyha egy kicsit uh, uh, rosszul számol megvannak a balipáres biológus, megvan, akkor tulajdonképpen megvan volna. Megvannak az új adatok, 3607 az új fertőzöttek száma, 214-en hunytak el. 7507 ember van kórházban, és 876-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarul, ami a, hát ugye az elvégzett tesztek számához kéne tudni viszonyítani ezt a, ezt, ezt a számot, amely most éppen ezek szerint. 3607, de ugye ez is meglehetősen furcsa görbét ír le. A halottak száma is meglehetősen magas. Azt lehet látni, hogy a kórházban ápolt betegek száma az jelentősen csökkent az elmúlt időben, és jelentősen csökkent, lassabban csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma is. Nem vagyok matematikus, én azon kívül, ezeket a komponenseket elmondom egyéb dolgot, nem tudok mondani, 4 millió ezret is meghaladta a regisztráltak száma, de hogyha nézzük a beoltottak, az elsőként beoltottak számát, akik csak egy oltást kaptak, akkor azt lehet látni, hogy előbb-utóbb probléma lesz abból, hogy nagyobb számban, tehát pont fordítva lesz, mint eddig, hogy nagyobb számban majd rendelkezésre vakcina, mint ahányan egyébként regisztráltak hozzátéve, Igen, hogy, az Igen. hogy ezekben a pillanatokban olyan akciót is hirdetnek, miközben regisztráció hívők, ráció kötelezettség, de ezt megint nem tudom, hogy szakmai dologként, vagy politikai dologként kezeljem. Ezeknek a, történe, ezeknek a számoknak a táptalaján van olyan, amit ön meg tud osztani a nagy érdemivel, és nem... Hát, igen? Igen. igen, én amit én látok, én görbéket, én itt hullámokat nem látok, ez a folyamatos plató van, ami emelkedik. De én szerintem ebben jobban segítenek valaki, aki matematikus, és tényleg látja ezeken a számokon. Én, én, én matematikus nem látom, próbáltam hogy ahol... szerezni a műsor számára. Nem sikerült engedélyt kapni. Azok sem. Nem? Hát ez nagyon érdekes. Nem. Hát. <gül> én uh, sajnálom, hogy ez, ehhez tényleg annyira nem így mélységben nem értek, de uh, a. A sejtfizológiában tudjuk, hogy ha van hullám, például egy káciumhullám, az van egy bázisvonal, utána felmegy a csúcsra, és utána leemeg a bázisvonalra. De itt nem megy le a bázisvonalra, hanem egy platóban folytatódik tovább, és az a plató még emelkedik. Én nekem ez a véleményem, aztán, hogy ők valami csökkentést látnak, ami én szerintem ilyen szempontból igazándiból nem számít, mert hogyha a pozitív tesztek aránya 26-ból mondjuk 20-ra csökkent, az abszolút semmit nem jelent, mert itt azt számít, hogy 500% alá esik, vagy 5% fölé. Legutóbb 10% fölött volt. Hát az az. az. Szóval itt azért ne, addig ne számoljanak be ezekről, csak akkor, hogyha tényleg ötezelék alá esik, akkor már tudjuk, hogy a vírus le van szorítva igazán, és nincs veszély, hogy Ezt ön alapvetően arabi... a társadalmi távolságtartás be nem tartásából, illetőleg a nyitás következményeiként látja, vagy más igen, kell felfedezni? Igen, egyértelmű. az összes egyégi görbe, egyértelmű is a, a cikket is egyértelműen e kettő között látnak ez a, a, a vírus terjedésének a csökkentése főleg, elsősorban a távolságtartás függvénye. És természetesen az átotottság ebbe segít, hogy lesz, de anélkül nem fog menni. És én nem ezt láttam az utcán, ugye az emberek ledobtak, már megunták a maszkot, minden és uh, addig, csak akkor, akkor fogjuk tudni, uh, én megmondok egy, egy példát, például Gibraltár, ott uh, azt hiszem a százalék elég uh, 160, nem is az emberek zöme két oltást kapott már. Ott igazán lehet ledobni a maszkot, és biztonságosan élni. De a az azt jelenti, hogy a lakosság 100% a immunitással rendelkezik. Itt nem arról. Itt nincs arról szó. Itt, itt ezt nem tudjuk meg, megcsinálni. Egyelőre nem. És uh, még, még egy, uh, emlékszem, múltkor a, a Falos András professzor mondott valami nagyon-nagyon fontosat. Azt mondta, hogy az egyik barátja, a, ne, ne, kimutattak a neutralizáló ellenanyagot, a antitestet, a másiknál meg nem. Ezt is meg kell érteni, hogy az immunrendszer egyedi. Valaki jó reagál és magas títerű ellenanyagot produkál, másnál meg nem lehet annyi, hogy kivédje a vírus fertőzést. Állítólag az összes vakcina garantálja, hogy a halálos COVID betegséget kivédjék. Én ezt elhiszem nekik, de a vírus terjedés szempontjából ezeket figyelembe kell venni, hogyha egy vakcina olyat is produkál, hogy abszolút nincsen cirkuláró antitest az adott emberben. Ezt, ezt figyelembe kell venni, és vagy plusz busztot kell beiktatni, vagy egy másik vakcinát ahhoz az ernő is azt hiszem múltkor mondtad, mondta. Nagyon szépen, köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyon szépen. Viszont hallásról. Viszont hallás. Csovajtottam. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsz Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 35 hét után de még hét előtt találkozunk, 7 óra 10-től Filipov Gábor, aki még nem jelzett vissza, fél nyolc után Navras Istibar, aki visszajelzett, 8 óra 4-től Heiszler András, aki még nem jelzett vissza, Mazsihisz, és 8 óra 40-től Nemes Gábor, aki még nem jelzett vissza. Önök, a vissza akarnak jelezni, azt most telefonnal tudják tenni, aztán 9 óra 3 perctől erre már a dörö pont, a kis d, kis r pont, janos kukac gmail.com, e-mail cím fog alkalmat adni. Na szarajt a jó katonák, ígyunk egészséggel! Egy nagyon jó filmet nézek, nem tudom mi a címe. Arról szól, hogy három barát valamikor Malajziában nyaralnak, és eljönnek, ott hagyják az egyik barátjukat. emlékezetem szerint őt sokkal Fenix alkítja. Visszavennek Amerikába, és aztán felnapulnak az évek, és megkeresi őket egy ügyvéd, aki arról tájékoztatja őket, hogy aki nézi, vagy látta a filmet, az tudja, egy biciklit tönkre tesznek, bedobják az erdőbe, és keresik a biciklit, a tulajdonosa keresi a biciklit, és a bicikli keresése közben, amikor a biciklit nem találják, talán a nagyobb mennyiségű hasist, vagy heroint, amit egyébként nem használtak a fiatalok, Kidobták, de ezzel együtt megtalálják, és emiatt Joaquin phoenix bebörtönzik, két évre ítélik, vagy talán háromra. Ő azt hiszi, hogy ennyiről van szó, hogy a második év végén kiderül, hogy rövidesen kivégzik, ha csak a másik két barátja vissza nem mennek New Yorkból, Amerikából, és abban az esetben még három-három évet fejenként le kell ülniük, és egy ügyvédnő küzd ezeknek a fiatal embereknek a lelkiismeretével, praktikus és kevésbé praktikus dolgával annak érdekében, hogy rábeszélje őket, hogy menjenek vissza Malajziába, mert egyébként ott felejtett barátjukat fel fogják akasztani. Nagyon jó film. 061 -91168. Tudják, én vagyok az anyhall Hallból Woody Allen. Diana Keaton, boldogság, szerelem, egészség, gyerek, én pusztulás, pestis, halál, szerelmi csalódás. 061 911 tovább nem ajánlom magam, amíg zene feliható felhívható vagyok. 061 amikor vége van a zenének, és én elkezdek csomagolni, onnan dörö.fi alajános kukac, gmail.com, a többi önökre van bízva. Hajrá, vagy nem hajrá.